Bederatziak eta hogeita 95 hitzeman bezala jarraian sortuko Nafarroako buru berria elkarrezketatuko dugu Miren Zabaleta intzutzen ere, egunon Miren. Egunon bai. E, jabetzen zara Euskal Herri Irratiaren historiara pasako zarela mai zarrrarekin egin dugun soinu mai nahasketa mai zarrrarekin egin dugun azken elkarrezketa delako. Bueno, siklo berriarenen akuslea izango da hori Izaten ez? Izateralda, izateralda. <gül> bueno, sarrera serioagoa egin den larun batean, Nafarroako batzarra egin zenuten edo intzun sortuk Nafarroko Antzerki Eskolaren eta hartan alderdiko Nafarroako kontseiluko hau da zuzendaritzako gita sortzikide berriak aurkeztu zenituzten. Haien e, burua, zuzeu izanen e, zara, urtebetean, zigatik alderdiko zuzendaritzara? Bide jorretan, jetlagik edo zorabiorik? Ba ez, gusto handi sartu genuen, nik guztu dute barruan pilatutako irrika askorekin eta kaleratera eta irrika guztiekin egin dugun ba, jende andana batek Ba, Prozesu e egin dugu eta postzik hau de. <risa> no, La baitere, belaunaldi oso baten ordezkaria izan zaitezke, izan ere ardura postuetara iritsa zarete bingoz bidean, oztopo eta ziga asko ezagututa? Bueno, e, nik uste dute bagarrela ere, <coughs> generazio bisagra esaten duguna, ez? Ba, ezkera eta sorturen hildo historikoa eta e atzetik datozen gazte guztien arteko nolabaiteko pegamendua eta uste dugu Belaunaldi guztioen arteko elkarlan eta aritzearekin erringo duela aurrera ezkera eta erri honek ere. <gum> Belaunaldi zuzendaritzako kide historiko hori ez mintzatu zara, eta atentzioa ematen du, ezta, prozesu honetan, gimelean geratu direla, bai zuzendaritza nazionalean baita Nafarroakoan ere, aurpegi historiko asko, edo ezkera bertzalean itzalandia uki duten, aurpegi asko, konparazioa Fernando barrenaren, ha? zergatik, hau guzi hau? Bueno, gibelera baino, nik ustud, e, bueno, e, maia ezberdinetan lanean aritzeko prestutasun osoarekin, konviksio osoarekin, beraiekin eskuzesku egunero, eta, eta bueno, e, kontua dela, azkenean, ze paper jokatzen du, momentu bakoitzean bakoitza, baina ezkera bertzalea zerbaitetan abi jabaldin bada da, E, kolektibotasun horretan aurrera egiten eta momentu bakoitzean e, bakoitzak e, bete dezaken papera eta dezaken ekarpena behar bezala ba, bideratzen ez eta horretan gaude. Atentzio eman dit zuzendaritza berria eta estrategia berria finkatzeko prozesu honi e, jarri dio zuen izena birsortzea edo birsortua ditza erabili duzu Zergatik? Sortu, haukorapioa ja, da iaia, ia, baina zergatik sortu bir sortzeko beharra, sortu eta lauzpabost urtera. Bueno, e, refleksio hori eta bir fundazioaren helburu e, hori, Ba, eskera bertxalearen iazko barna ausnarketan finkatu zen, abian e, eztabaida tabai da kortan, eta bertan planteatzen zena zenazen, ba, bueno, e, behin betiko ze, aurreko zikloa, markadetako zikloa itxi, eta berria irekitzako eskera bertxalak bere burua berrasmatu egin bartzula politiko berri bateri oinarri jarri batziola, eta erronkaak nola baita ba, ikuspegi horretan kokatu ez. Eta horregatik jarri genioen izen hori bir fundazioarena ziklo berri baterako tresna politiko berriak eh, erdiesteko helburuarekin eta hortikan aurrera ba, dena egiteke ez. <hazio> Ola, gutxi, nabarmentzere, dazpim, arretzen ari da publikoki, baina kulturpolitiko berri honetan nire adierazgarria, osinbolikoki, garrantzitsua iruditzen zait, ezkera bertzarean historialen da bizikoz, militanteak erroldatu direla, norabaite ere, botoko puruaz eazki eman dela ezagutzera, prozesu horren zer valorazio duzu miren. Bueno, e, ustu dut ere badela kultura politiko berri horren e, onarrietako bat, gora ipatzen dugu orain arte ezkera eta bere zuzen egindako lana, eta <coughs> e, ba, bueno, bideo horretatik tiraka iduritzen zaigu gardentasunaren, barna demokraziaren, eta azkenean herri honetarako e, demokrazia aldarrik dugun aldetik gure buruan ere halako, bueno, procedurak ere, ba, kristontokia eta virtualidadea dutela ez. Uh -huh. Nafarro antzeazkin, nola joan da, prozesua, zenbatik eman dute botoa? Ba, bosteun lagun inguruk, laregun da irurogei, laregun da irurogei eta lagun inguruk, mila bosteun inguruko errola batetik, Iduritzen zaigu, bueno, hau izan dela bir fundazio prozesu honen azkeneko e, txampa, eta txampa honenek utzi dituen e, parte hartzeko puruak e, politak e, izan direla, ezkera bertzaleak eta sortuk lehenengoz alik, alako ariketa bat e, eginduenean, ez? Laren batean, afarroko antzerki eskolan, mezu politiko nagusietakoa, aldaketaren aldeko gehiengoa, buru jabetzaren aldeko gehiengo bihurtu nahi duzuela. Bai, iduritzen zaigu hori badela erronka bat, iduritzen zaigu e, orain duela urte bezala Nafarroan dena erregimenaren indarren eta aldaketaren aldeko indarren artean e, neurtzen dela, eta iduritzen zaigu hori dela ekuazioa, horregatik egiten dugu ere aldaketaren alde, baina iduritzen zaigu aldaketa ere bulkatu inbar dela norabide batean eta norabide hori da Erregimena behin betiko zaindituko duen demokrazia eta burujabetza plantamenduei ekitea hemen Nafarroan, eta horretarako iduritzen zaigu badagoela nahikoa e, indararreman, badagola nahikoa e, kogo eta bideori bulkatzeko apostu irmoa egiten dugu. Eta zentzu horretan egiten genuen deialdia eta egiten dugun deialdia bada, iduritzen zaiguela importantea dela Aldaketa bulkatu dugun eragile politiko, sozial eta herritarren artean agenda komun bat e, eraikitzea, agenda komun horren helguru izanik Nafarroa, e, politika, sozial, ekonomiko eta guztietan, E, hemen erabakia alizateko eta Nafarro nahi duguna e, eraikia alizateko. Ez? Esan gabe doa, gura postu ere badela e, erabakimen guztio horre lotuta Nafarroren muru planteamendu hori Euskal proiektu baten baitan txertatzea. Eh, hain zuzen ere, txertaketa horri dago kionez, Arnaldo Tegik Antzerki Eskolan Estatu Konfederala haipatu zuen, azken aldean berea hotan floren hau izenean zurean ere mai entzun dugun kontzeptua da Estatu Konfederalarena eh, zer demontre da Estatu Konfederala hitzun gutxitan nazalduta Bueno, ba, Estatuan Estatua sortzea edo Estatu bakarrean Estatu Ezberdinak e, txertatzea, duritzen zeguna da e, Nafarroa Mendebaldeko hiru herrialdeak eta Ipar Euskal Herria sujetu politikoera bakitzaileak izan bar dutela, bakoitzak bere prozesu eratzaile propioa egin bar duela eta guzti hori bilduko duen ba, proiektu komun bat ere badaukagula, ez. Eta horixea da ba ba estrategia konfederalaren eta postu konfederal horren Hori esan da, gure apostoalitzateke, Nafarroa izatea Euskal Herrepublika horren estatu fundatzaileetako bat. E, orduan esaten duzuelarik Nafarroa estatus berri batera e, eraman nahi, nahi duzuela, aldaketan heraldeko gainontzeko indarrekin batera, horretara eraman nahi duzuela, estatu bat izatera. Hori da guk egiten dugun e, nolabiteko proposamena, baino iuditzen zaigu bidea egin behar dugula. eta bidean badaukagu adostasun bat bai e, soberanista independentistatzat gure burua dugunok, bai estaduerekiko alde bikotasuna sinisten dutenak, baita ere eredu sozial berri baten alde lanean dauden herritarrak eta guztion arteko e, elkarulertze puntua da, Nafarroan demokrazia bar Nafarroan erabaki bar dugula gure etorkizunari buruz, gure politika instituzional eta baita sozialei buruz eta hori da e, guretzako elkarlanerako puntua. Hortik anorrera bakoitzak aipatu dezela bere proiektua dauka eta idur zaigu momentu honetan ba hori ba, ba, importantea dela puntu komun horretan aurrera egitea eta gardentasunez ere bakoitzak e, bere proiektuak defendatu ahal izatea. Hala ere esan bezala gure helburua da, urrengo urteetan aldaketan komunan daukagun puntu horretan demokrazian eta nafarroaren identide eta burujabetza horren e, bidean aurrera egitea ain zuzen ere eskuin politiko eta mediatikoa oposizio egiten ari da kontu identitarioetan oinarrituta esan ez bai ikurriña imposatu nahi duzuela erakundeen guztietan euskaran baliatuz e, jaurtigai moduan nola dakusazu egoera Bueno eh kontu identitarioak baino eguraski demokraziazko auzien e, aurrean e, aurkitzen gara gukikurren kontuan, euskararen kontuan, eta ba, erregimenaren indarroiek horrela bataiatzen dituzten hauzioien aurrean, uste dugu pozizio komuna eta onkomunaren dela demokraziarena. Eta beraz, e, denen eskubideak, nafar guztian eskubideak, berdin balio dute, bai euskarari dagokionean, bai ikur bat edo beste aukeratzeari dagokionean, eta termino hoietan kokatu behar dira. Hau ez da bataia identitario bat, hau demokrazia eta ukazioaren arteko bataia bada, eta hiduritzen zaigu aldaketak norabide horretan, aurrera egin barduela, Nafar jendartearen gehiengoarekin bat etorri erik, ez? Ziduritzen zaigu ez tabaida identitarioiek ez direla gaur gorkoz Nafar jendartearen e, prekupazioen erdian e, daudenak ez da gutxiago ere Laren batean Nafarroak antzerki eskolako batzar horretan presoak bereziki presente izan dituzten amaia izko abokatuak Santiaragon presoaren txantreko presoaren eskutitza irakurri zuen e, Hor... Oro naiz prozesua hobian jarri zenutenean, aipatu zenuela, mikrofona hoen aitzinean, eta presoak oso zentroan jarri nahi dituzuela. Presoak oso zentroan jarri nahi ditugu ba, ba, bueno, sorturen eta ezkerabertzalearen bihotzaren parte handi bat direlako. Segura eski estaduak eh, ongin aurtu zuen, ez, presoak eh, barruan mantenduta eta giltzapean mantenduta herri honetan aurrera egiteko ahal eh, blokeatuko zituela, eta gure apostua da preso gehiago egonez dadin, eta bengoz eh, aurreko zikloak gainitu dadin, eta bengoz bakea Euskal Herrira etorri dadin, lan egitea, eta hori, aipatu izan dugun bezala, gure lehentasunetako bat izango da, ez bakarrik gure lehentasuna delako, baizik eta iruitzen zeugulako, herri honetan lehentasun orokor bat ere badela, bakeari bide ematea, eta e, hortikan aurrera, ba, zikloberri bat e, irekitzea, ez? Mm -hmm. Testo inguru edo ingurumari horretan, nola dakuzatzu amnistia eta eskatasuna mugimendua, bereziki, irunian izandako manifestazioaren eta istiluen ondotik. Bueno, gure aldetik gustut esan beharrekoak ere e, askotan nabarmendu ditugula eta gure reflexioa da ez dugula bat egiten eh ba mugimendu horretatik egiten diren analisi eta, eta estrategia edo garatzen diren e, ekinbideekin eta eta horixe da mantentzen duguna, ez. Mm -hmm. Kasualitatea da alako manifestazio nazionala EH bilduko alkatea duen hiriburuan antolatzea. Ba, gure ustez, e, aipatu genuen, e, ez dugu bat egiten deialdi horrekin, ez dugu bat egiten bertan plantatzen zen analisiarekin baina hortikan arantzago ere galdera bat ez etorki burura, ez? Eta da, zein egiten dion mesede eta zein egiten dion kalte alako deialdi bat eta alako ez daugarriekin irunian e, bultzatzearena, ez? Eta, iduritzen zaigu, ba, erantzuna nahiko agerizkoa dela, ez? eh aldaketa bultzatzeko momentuan gaude, gehiengoak artikulatzeko momentuan gaude, gehiengoak kalera ateratzearen momentuan eta idurutzen zaigu ba analisi eta estrategia hori kontraera eh bueltatzen den elementua dela hori esan da eta hori berbezela argi utzita iduritzen zaigu osotara e, bidegabekeri bat dela, osoko bidegabekeri bat dela, e, atxilotu zituzten horiretako gazte hauei terrorismo delitua bai? bai, terrorismo delitua sartzearen nahi, duritzen zego hori dena iraganeko e, ekuazioak e, direla eta eskatzen dugu estepzio esko legedi uztia bertan bera uztea eta e, bueno, ba, gazte hauek ere kalean egotea, ez? Atzo parlamentuko mai eta ledunen batzarrak etaren armaga betzearen aldekoa dira onartu zuen lau foru parlamentaritatatik batek emantzi e eh, iruk markatu emantzioten oniritzia. Ba, idritzen zaigu oso albiste pozgarria dela, idritzen zaigu honek ere eh, adierazten duela ba, benetako argazkia zein den denon eh, on komuna eta on komun hori bakea da eta denak e, gaude Nafar jendarte osoa eta Euskal jendarte osoa edo gehiena dago bakearen alde eta, eta uler gaitza iduritzen zaigu, ba, ipatu duzun e, lauetatik bat horrek mantendu duen posizioa. Pepek, hori da. Upenek eta pepek zuten bat egin adierazpenarekin zer deritzozu horri? Ba iduritzen zaiden boraren kontra eta logika eta komun horren kontrako adrazpen bat gehiago ere badela, ez iraganera begira dagoena eta onkomun hori bakearen hori, ba hori horren kontra e, egoteaz. eta beraz retrato bada, retrato bada. Ezbait hmm. ikusi zenuen atzo el mundo egunkarian argitaratu zuten artikulu bat presoen gainean esaten zuen PP-ko gobernuak duela lotu nahi desarmatzearekin. E, mm, ditzake neurriak ez dituela lotu nahi e, armagabetzearekin, baina neurriak hartitzakela seila bete barru edo hor nun bait, eta pixkanaka pixkanaka, pixkanaka sakabanaketarekin amaitu. E, Bakite Espekulazioen munduan sartzen garela, baina adirazgarri izan daiteke el mundo bezalako egunkari karibatek, jite horretako informazioa karrikaratzea. Ba, Posiblea da, eduritzen zeuguna da e, armagabetzearen ekimen honekin urratz potente bat eman dela e, bakearen norabidean eta honek azkartzen duela bakea ekartzeko agenda global baten elementu guztiak. Eta tartean ere presoen hauztian e, nola konponduko denarena, ez? Eta beraz, hau ez da e, nola baita esateko ekimen aizlatu bat bestelako e, bake gintzarako agendan eraginik ez duena, baizik eta kontrakoa ez. Honek ere ekarri barko luke edo ekarri lezake bestelako e, ba, konpondu gabeko hauze guzti horietan eta zuzenki presoen hauzean ba, eragin bat ere izatea eta esparru hoietan ere beharrezko mugimenduak behartzeko, baurratxak ematea ez uh -huh. Eskuin muturraren eta funtzionarioen biktimen omenaldiaren edo aitortzaren aurka ere egin zuten gupenek eta pepek nola ikusi zenuen polemika hori? Bueno, ba, honetan armaga betzaren asuntoan bezala ikusten dudana da beraiek eh, sartuak daudela gurpilzoro batean eta gurpilzoro hori da eh, errelatuaren bataia bezala deitu eh, izan duguna eta da bueno, ba, oso sartuak daudela garaile eta garaituen arteko eskema bat irudikatzen eta, eta bueno, agortzen ari den ziklo honetan E, eskema hori indartzen ez eta horregatik ere iduritzen zaigu egin zutela kontra ba, e, etarenak ez diren bestelako hainbat eta hainbat biktima eta kaltetu ere egon direla, hon hartzeak ba, suposatzen duelako errelatu hori ba, zakarrontzira botatzeaz uhum. maiatzea, legaldiaren erdira iritsiko gara ekuaduro horretan aldaketaren gobernua nola ikuste duzu? Bueno, aipatu izan duguna, ez? Kuke ikusten dugu hemen e, kakotzen artean ez politikoaren parametroak ba, aldaketan aurrera egin nahi duten indarren, nahi dugun on artean, eta regimenaren arteko indarren artean dagola, iduritzen zego, legin zaldionen erdialdera iritsiko garela, lehenik eta ben gauza oso bate irabazita eta da aldaketak ez duela inolako kataklismo ekarri aldaketarekin e, nafar jendartea berdin bakarrik ez hobeto, ere bizi garela, eta zentzu horretan, ba, iduritzen zaigula aurrera egin behar dela, lehenagoa aipatu ditugun korden adetan, ez? Legealdiko azken bi urtei, zereskatuko zenieke? Ba, demokrazian eta buru jabetza, sozial eta politiko horretan aurrera egitea, iduritzen zaigulako hori dela, aldaketaren e, esparru soziologiko eta politikoaren puntu komuna. Miren zabaleta, bada, estimatua dago, zure bisita eta berriz diogu pasatzara Euskal Herria irratiaren historiara maionekin maizarrarekin egindako azken elkarrizketa izanen baita zurea. Horre handiz, bai, zi. aio. Abuz. Jarraian aholko interesgarri zenbait eta ngero